Lëvdatët dhe falëndërimët Janë vetëm për Allahum Subhanehu wa Zotin tone falëndërojmë Dhe vetëm për i ti falje Ndim kërkojmë Salavatët selamat për shëndetit më të plotë Nëmbi pengamberin e zxedhur Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Nëmbi shokët e ti besnik Nëmbi familën e ti të ndërshme Dhe gjdo besimtar I cili e ndjekë rrugën e ti me të mira Diri në ditën e fundit të kësaj botë Të ndërru alëvezer Po jafroh në ditët e fundit të këtij muaji të beqat të Allahut te bareke ve teala qelos me Zotin xhelel xhelal u çopjesën e kaluar Allah ta ket bo qabul e pjesën që Allah ka bëjt Allahu na ruan vullnetin dhe energjin që ta adurojmë Zotin ton te bareke ve teala e kaluam me disa prej personaliteteve të ndrëshme të Zot i pam të arsyeshëm më i përmend e shumë rritorë nuk i kemi përmend nga se jemi tu Folë për një numër të matë njërzve, tri generata Tri generata të mdoja të cilat kanë kaluar në historin e, e muslimanve Sot dhe flasim për njëri të madhë dhe për arsye që është kurora e njërzve është mbreti, si kanë qujtë disa predjetarve, emirul mu'minin e fil hadith është prisë i muslimanve në njohje në hadithit për nga mberit sallallahu aleyhi sallem Andaj edhe kimi lanë për në fundë Pra me lene zutit e bare kjo e tela Për këtë një rritë të flasim Sot e disa ligjëratë të deri në fund të, të Ramazanit Kënjë rritë vëzër është i katërti i hoxalarve të medhejbeve të njohura në bot Pra kemi Ebu Hanifën Rahimehullah I cili është mëjë vjetëri në e, histori Pra më ofërë sahabëve të pengamberit a.s. Pasti e kemi imam Malikën Malikën Ibn Enes, Rahimahullah, i cili është i dyti Pasaj, Pas të tje kemi në zansin imam Maliku dhe ajo është imam Shafi'i Muhammed Ibn Idris, njëri i madh Dhe i katër tje është në zansi i Shafi'iut Ajo është Ahmed, imnu Muhammed, ibn Hambel Radoflasim e lejnë Allahu të barek e vëtala Dikon tri apo katër ligjerata deri në fund të Ramazanit Për këtë njëri Do të ndalime me disa prej skenave Me disa prej njarjeve Njarje të mdoja Skenat të mdoja Të sëti ka zxedh Do më dhënë Allahu të bare kjo vëtala Që ta luan këtë rol Kënjëri i madhë Dha i është imami I katër me dhejbeve Ahmed ibn Hambel Kënjëri vëzër Oshë njëri Do më dhënë Meriton Në doshta edhe me fol Me, me ditë të tëra Nëse djetarë kanë shuyt vëllimet veçanta Por imam Ahmed i Mirë bëneve nuk kemi mundësime folat gjatë Kushtë do shiron ka mundësime gjithë materiale Për historinë e këti njërijut të madhë Kënjëri vëzërë që do të shifni vet nga historiat Të cila do t'i përmendim Do të shifni se shumë njërës nga të rojnë Mes emrit dhe hakikatit Doon, shpesha njërës tojnë Unë jam hambeli Abo nuk e din ku shoki njëri Sa është, sa është, shtirë mu kanë Ajo që ka njeri ju e, e përkatson të gvedvetja E kështë më ratë Shepam të imam maliku Ne e pamë se njeri mal U shtirë me thonë jam maliki Dhe kur kemi fol për e bo anifën Kemi fol të njetën bon. Istoria e tëre Fletët e jetëve të tëre Argumenton se njeri ju përkatsot mirë po Duhet ta kontrolon entuziasmin e ti Ma të i shojnë për, për njëzve se Mundohen vetëse e kanë nisi emën Pas ta e dhe me Me bo krasime Ndo shta dhe me bo imitime eks tremal. Ndërsa do të flasim për këtë njerëzi, me shpresë që ta njohim më shumë kush është ky njerëz dhe sa, domethën, e ka ngrit Allahu te barekuhu teala e pastaj të mundohemi në jetën tonë me e ndjek me takatin tonë, me mundësitë tona. Thot Ebunu Aimi al-Isbahani, detari i madh i muslimanëve, dorasa neve historinë e Imam Ahmedit do ta marrim nga i njëjti dietar sa kemi folur për këtë historitë. Domthon, për ditën e shtëpë Neve mi të fol vesh për një dietarit si referenc, dhe ajo është Imam Dhahebiu. Nëse na premton koha, në ditë nëse na ngel, do të flasim fon për këtë. Me këto materiale që ai morëm, do të flasim kush është shikish që ai ka gallzu, kreet këto. Andaj neve do flasim edhe për, domthon për Imam Dhahebiu. Ndërsa historia e Ahmedit ta morim njëjtë nga nga ky njerëz, porse emrin e thật të Ahmedit do përmendim nga Ebuna Ajmi. Thot Ebuna Ajmi për dietarëve të parë. Brezave të mirë Ka qenë El imamul më beggjel Imami i shumë madhruar El humamul më faddal Për plot vullnet Dhe lartësi Dhe i vlerësuar Ka posë shumë lera Se dhe ka tonë zotë i onë të bare kjo e tjala Në ufka e ti e bu Abdilla Ahmed ibn Hambel Njëhët që shtu me Ahmed ibn Hambel Për të përse baba vet nuk ka hambeli Po babgjish i vet Mirë po kështu i ka ngell Dhe është një ofë të kënjërzi Thot imam e, e bunu ajmi I është përmbajtur rrugës për ingamberit sallallahu aleyhi sallem Dhe ka fituar titullin kodra e ulemave Alemul a'lem Ka që nëmonë si titull i veçant i imamave Ma deshish ka dhanë që i khulisa më të i mija Kur thuhët imami sunnetit Men të njërzve shkojnë të Ahmed ibn Hambeli Cikur që vëthemi neve sot njerëzve Ka thonë shejkhul islami Në e pamë se gjdoj imam e ka pas titullin shejkhul islam Hoxja islamit Mirë për shemën neve kërë themi ka thonë shejkhul islami mon, Që i thonë të nësari fulethen Në monë instiktivish konë mendja Truri ku të i bëntimia Kërë thua të thuët, ka thonë imam Elisunetit njerëzit Thojnë të Ahmet ibn Hambeli Ka pas titull të madhë Dërsa emri ti i plotë do do pa mendem do do prmendmi to plot që ta ta ta shohim ku takohet me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Nga se takohet me një prej babajshëve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Emri i ti tij plot Ahmed. Do nuk e kam i sigur pejgamberit ton sallallahu. Ahmed, nga se bejam sa me kaimin, Muhammad ala Ahmed. Oshni rrai. Ahmed ibn Muhammad. Ahmed ibni Muhamedit. Edhe ka dek i ri babajt i ti. E kalon njëtim Andaj, do të shimë një vetë, vetë vëzër Se Ahmed i Mnuhambel I kanë gjësue në shumicën e jetë, jetës e ti Për nga mbiri tonë sallallahu alaihe sallam Vepër dhe ilmë Vepër dhe ilmë Baba i ti, thu që i ka ardhë nga pjesët Elmeruad Janë në disa pjesët jenë nga Ajo që ka e përmenë nga Khorasani Ibiri i Mnuhambelit Ibiri Hilalit Ibiri Esed Ibiri Idrisit Ibiri Abdillah Abdullahut Ibiri Hajjanit Ibiri Abdullah ibn Enesit Ibiri Enes ibn Aufit Ibiri Qasit ibn Mazin Ibiri Shajbanit Dhe kës Shajbanit njëpëri babjishëve të ti <coughs> Shpash Ahmed njëfët Ahmed e Shajbani Ahmed Familë e ti njët si Shajbani Sikur që neve sot i kemë vëzër mbemrat Mbemrat e to nuk do me thonë si i kemi Dëmonë, kur neve nga thonjëm Filani Me mbemrin, ne edhim sa i bemrë Nuk ko pa pa jotë, ojo familia Dikush e ka pas, atë emër E Ahmed ibn Hanbeli, sikur që njëhet Ahmed ibn Hanbel me babgjishin Njëhet edhe Shejbani Pas të e ka thonë, Shejbani Ibnu Duhl Dëmonë, Shejbani ibn Duhl Djali dhuhl, Duhlit, djali Tha'lebes, djali ايكابس ديال الصعب صعبت ديال عليوت ديال بكاريت ديال وايله ديال قاسيت ديال همبت ديال افسا ديال دعميت ديال جديله ديال اساديت ديال ربيعه ديال نزارت اكي نزاريو باشي بيغامبدي صلى الله عليه وسلم ديال نزار ديالي, ديالي معديت ديال عدنان تمام تاكود ما بيغامبدي صلى الله عليه وسلم كون Nizar ibn Ma'd ibn Adnan Nëse kë nizari është bab baba i rabiës I cile ka pasë një djallë tjetër mudar E nga ki mudar Pasë të i vinë Kurejsht E vin nga Kurejsht Benu Menaf, Benu Hashim Bite pengamberit Në vonë babgjyshët e pengamberit tonë sallallahu Aleyhjusallem A dajnë ka thënë djetarët Ahmed ibn Hambel Ta kohët me Babgjyshin Nizar Të pengamberit tonë sallallahu Aleyhjusallem A dajnë ka thënë djetarët se është nga gjaku i pengamberit sallallahu aleyhi Vesellem edhe pse si terminologi Si term shëriatik Kur thuët ehlu bejt Nuk është për qëllim Do mëllon Bab gjyshët qka vin Pre pengamberit sallallahu aleyhi Para islamit Këse edhe baba dhe bab gjyshët nuk i ka pas Musliman pengamberi aleyhi salatu salam Mirë po është për qëllim me tregu farifisin e, Fisnik të atina Dhe sa kur thuët ehlu bejt Jam për qëllim besimtarët Jam për qëllim besimtarët K E qarë, thot imam dhe hebi ju, Allah më shirovë, huëll imamu haq kanë, ahmejdi është imam haqë, shejkhull islam sitë kanë, hoqë e islamit me plot vërtëtsi, nuk është muabet, është imam. Në ufka e ti, Ebu Abdillah, i ka pas nënë thmi, në edhe dy për e tëri janë baho gjalarë, njani është Abdullahi dhe tjetëri është Salihu. Mosalihu dhe Abdullah janë dytë jam të ti që janë bo ulema, janë bo djetarë të mdhej ndërsa fmit e tjerë nuk një jëmë për, për ilë Ahmed ibn Muhammed Elhambel e Shejbani nga mërru e zi ka jetuar dhe ka lindur në Bagdad ka lin dhe ka jetuar në Bagdad thot imam dhe e biu rubi e Ahmed u jetimen Ahmedi ka jetuar do mund ka jetu i ytim i ytim çka do mundon dhe zën sheria kur ju vdes njerëzve nana nuk janë jetima janë jetima në formë emocionale por sheria tikisht jetim është njeriu kur s'ka bab vetëm kur i vdes baba mbet jetim nëse kur i vdes nana ajo është jetim në formë do mund dhimbjes dhe dhemshurisë por nuk është jetim në aspektin sheria ti thot djali i tij Salihun më ka thënë baba jam kam linë në vitin një qin e gjashëzër e katër dhe Ahmejdi Vezër shumicën e ilmit qka e kalan e kanë mor njerëzit prej djemëve të vetë prej Salihut dhe Abdullah mundu djemë e ti dërsa Ahmejdi Vezër është martu katër dhe dhe vjeqar është martu katër dhe vjeqar dhe ka pasmi pikture dhe dhe djemëve jambo për qelës të Ilmit babës të tërë Andaj musnetin që e kemi neve Hadithet e ima Mahmedin që e ka përcjel Nga pingam veri alej salatës selam Kusht i ka rujt? Abdullahu Djali, i ti, Abdullahu dhe Dhe Salihu Salih. E ka kërkuar ilmin Nga mosha 15 vjeqare Ka nisë me kërku ilmin Nga mosha 15 vjeqare Në vitin kur ka Ndru jet Imam Malikur Kërë kishë ndru jetë Imam Maliku Dhe bon tashë Imam Maliku ka i pari që kimi folë për ta 179 Dhe bon kërë ka linë 164 Dhe bon dikun ka 179 Kërë ka ndru jetë Imam Maliku Ahmedi ka fillu me kërku ilmi Unë e nësë ka fillu me kërku e ilmi Cilsia e ti fizike Cjo është dokë Mbamjen trupore të ti Tho di mam dhe e biu Tualen Ka qenë do mon i gjatë Jo gjatsi e shumëtuar Nga sara bët Do mon Qkurt shumë Dhe gjatë shumë nuk e pëlqenë Por e dojnë me satanë Andaj që që ta përmenmi Nësë nga mund sënë zotit dë njerë me folë për Për përmjën fiziket për nga mberit tonë Sallallahu alai sallem Kanë thonë As i gjatë i shumëtuar As i gjatë ishqurt shum por me një lloj mesatarie. Asmaru shadidu sumra zeshkan do të thonë nga më zeshkani fort, më fuqishëm në në të zez. Thot e, Mahmud ibn Abbas el Nahwi, thot e kupon Ahmed ibn Hambalin me një fytyrë shumë të bukur, me një trup shumë të bukur, thot edhe me mjëkrën e ti Domthon mbuçurmir, domon e ka pas migrën të të dendur. Nëse për mannen në disa drejtore për shemb, s'kan pas migër të mëdha, Ahmed ibn Hambeli ka pas migrën e madhe. Thotë, dhe ishte petka e tij e bardh. E bardh dhe e domon më e troc, jo nga holla. Dhe Ahmed ibn Hambeli njihet për njëri i cili ë sigurisht ne e themi domon nuk e duron shumë ftohtin. Ka si njëri i cili nuk e ka durushëm ftohtin. Atëherë thotë, e kupon Ahmed ibn Hambelin me pejtka të bardha, pak nga më, nga më të, më të, të trashat e mbantë një shall. Challi është i njëjort, jo shallat e tona. Shalla të tjera si ato që kanë bëjtë dietarët e asaj kohë. Thotë me rudi, e kupon Ahmed ibn Hambelin, që është binxansa veti. Shumisën e asojë që ka e trasmeton i mamë dhe e biju E trasmeton nga kytë zans Elmerru dhi Elmerru dhi Thot e këmpo, eba Abdillah Ahmed, imni Muhammed, imni Hambeli Kur rrinte në shtëpi, rrinte kam kryç Kur ka nejtë shtëpi, ka nejtë kam kryç Khash i anë Dhe, domon, ishte i qetë dhe u shihët e taj Dhe, domon, ajo shenja e frigës për Allahu të bare kjo e tëra Nuk ka nejtë një shpi, këm krejtë E kur dilën të jasht me hec Thot nuk u shifte të aj Dëmon shenja e Frig respektit Pse e ka bëhë këta lezer Nga se Jasht, thamë gjithmonë Djetarë nuk dojnë me kalëgju për jasht Kënë kini pa po disa njërë lezer Edhe kur heci Dëmon trunin e ti silën asi e, Sinjale që përqon dhe me E edhe unë e kur heci Jam, jam dëmon dikush Andaj thot më rrudi, kur ishtë shpehull të kam kryq dhe rrinte me frik Dërsa kur hecëte, hecëte shpejt Onë jo me munala ti me kazu, dëmonë që edhe hecë Kam të mija kur hecën, dëmonë dëshmojnë për takë vallëk Joja, jo. thot ka, kur hecëte, hecëte shpejt dhe nuk u shifë të shenja e, e njejtë ka ishte të kështëpia Edhe thot gjithë mundë kur hishtë në shtëpinë e ti, e gjenjë shëmë një libur duke ledhuat Rahim e Allah, që njëri i malë dhe z Dhe i risa do të apërmejnë me neve Do të shkojmë pak të sa më nga dalë Me këtë imam nga së kënjë njëri U dhe zërë Sheikhrusam dhe mije Dhe djetartë të tjerë kanë thanë Dë njerëzi e kanë dihmu islamën Sikur që se kanë dihmu kërkosh Ebu Bekër e Siddiq Edhe Ahmed i Muhammed ibn Hanbel Musë ma pasjen këta dy Si sebep që i ka qua Allahu Gjelleluhu Njerëzi do të devionin Do të shmangësh nga rrugë e drejt Adhajo është Ebu Bekër Sidiku kër janë jan, shpalë shumë për e njërë zërën e gatë dhe Ahmed i Hanbeli në fitnë në të zilive. Kër është shpalë një fitnë dhe kan, e kanë një prej khalifeve të muslimanve me munin, e kanë manipulu dhe është bindë për një fjale cilë e ka qenë shumë e shumëtuar dhe është se fjale Allahut është fjale kryume. Nuk o fjale Zotit e thanë prej ti, gjellë gjellë lu. Adhe do gjithë mund kër e gjesha, e gjes Për e ilmi Thot Hambeli Që ki Hambeli Qysh mundet me than E kam po Ahmetin Këllu bab gjyshi vet Jo, Hambeli ky është Mija i vet Nga se bab gjyshi I e, Ahmedit e ka emë në Hambel Edhe Mija i vet e ka emë në Hambel Për djetarët muslimanëve Mija i tina Thot Mija i ti Hambeli e kam dëgju ab don Ahmedin ku ka thon jam martuar kur i kum pas 40 vite jam martuar kur i kam pas 40 40 vite dhe Allahu m ka qiu khairt maz kthabse gapa me dohom pse e kum shty martesen nuk jam nuk jam, jam, jam pendua made nana e ti ka dashme martu dhe m harrat ka dashme martu si çdo nom mir bo po Ahmedin Hambeili ka refuzua ë ka thon kjo më angazhon nga ajo çka un jam i angazhuar. Domthon më defokuson nga ajo çka un jam i fokusuar. Un jam të murmur me elm me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo do vëzërfokus, kjo do përqendrim, kjo do domon përpjekje të mëdha. Andaj ka thon jam martu 40 vjet dhe nuk i kam domon nuk jam pendu, madje Allahu më ka thon fair shumë. M'ka thon fair shumë. Thot djali i tij Abdullahu, më ka thon Ebu Zura. The tham kjo Ebu Zura, ani i tili Shomë me, me kopratësi e lovdonë dikar Thot, më ka thonë mu e buzor a Baba jotë, ka thonë djelit velë Baba jotë Ahmejti I di përmenç një milion transmitime Elfe, elfe hadithin Një milion transmitime dhe këta e kemi përmeni në shpeshna Dhe i thash ati, apo i thadikush ati Ka editi, ka editi se baba jemi di një milion transmitime Dhe i thash ati, ka editi se baba jemi di një milion transmitime Thot kemi banj një ditë për e ditë dhe përsëritje Me Ahmedin Dhe unë ja ku mora ti kapitut kryesor Kë e buzora ka përsërit me Ahmedin Hambelin Thot dhe ja ku mor kapitut kryesor të haditheve Këto kapituj, kur ti mbledhësht, dalin një milion Hadithe Elf e elf Nimi, shumëzim për nimi I ka ditë për menç Hadithe Thot imam dhehebi ju Këtë transmitim o shtisakt nga djali i Ahmedit dhe nga Ebi Zurra ndërsa kuptimi i kësaj 1 milion thot nuk kosh për qëllim hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mirë po thot këtu futet hadithi përsëritur rrugë të ndryshme me rrugë të ndryshme shum një hadith vjen pas rrug 6 rrug 10 rrug 20 rrug ki ket rrugti ka ditani pse më fonësh një hadith më nevojë ka dit nga çdo rrug që vjen hadithi pejgamberit alaihi wasallam këtu futet edhe Fjallë të sahabëve dhe fjallë të tabiinve Më ne ka ditë filanë sahabëve që ka thonë Filanë sahabëve që ka thonë Filanë sahabëve që ka thonë Komplet dhe zërë Me që në gjithë Me që në gjithë filani, filani, filani Ka thënë Ebu Bekri, katana Umeri, katana Uthman, ka thënë Omeri, ka thënë Othmani, Ekshë Merat A dhe ka që në dhe zërë Alamet i Allahu të barë kjo të talë në tokë Ahmed ibn Muhammed Ibn Hambel Thotë imam dhehebi ju Përndryshe hadithat e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam nuk janë kaç. Në hadithat e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, edhe sa ka polemik, domthonë mos shumti numri ndoshta më i saktë që shkon, ça sa janë sakta nga hadithat e pejgamberit alaihi salatu sallam, dikon domalon meshtrëngimet e forta 20000. 20000 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë sakta me me zinxhira të të të forta dhe të pa të papërsoritura. Thot Ibrahim el Harbi E kun pa Ahmed i më hambelin Thot Sikur Allahu jakish mbledh ilmin e njërzve të parë dhe njërzve të fundit E ka pa Ahmed i më hambelin Thot sikur Allahu jakish mbledh Ilmin e njërzve të parë dhe njër... ilmin e njërzve të parë Aqëm ilm ka pas Aqëm um ilm ka pas Njërz duke njofin vëzër këtë njëri o, Shumë interesant njëri ju me, me, me njof të atitu Qfar krije sa ka bo Allahu të barek e vëtëra Si qifti, Ahmed ibn Hanbele Thot, Ishak ibn Rahawaj Ishak ibn Rahawaj është Hoxha i Ahmeti Hoxha i Ahmeti Thot, kemi qenë duke mësu Ilm, hadith Ka qenë në mezlis Ahmed ibn Hanbele Dhe Jahja ibn Imaim Shoki i Ahmed ibn Hanbele Dhe të tjerë prej talerë Jahja ibn Imaim dhe zërë kjo akon Kjo akon gjigan Dhe kjo akon në mën koleg Ka qenë Edhe më donën, 7 vite më i malë se sa Ahmedin Hambelli Me gjitha ta vëzër e ka respektu shumë Ahmedin Hambelli Pasa i në fund ka ndohet disa prej Edhe më donën Mos pajtimeve Ndisa meset që të t'i përmendin Thot ishaku Thot e përmendja adithin Apo ajetin dhe thoisha Qysh kuptohet Qysh shpjegohet Krejt heshin po shtë Ahmedin Pëllot adithin dhe vëzë, aplot, Qysh kuptohet Nukos nuk e nuk kandidosh transmetisja njësoj, kjo vetë ka transmetuar. Jo, ka transmetuar dhe ka ditë. Ço ka thon Bejgamedi Ali sallallahu alaj. Këta di ço ka thon Bejgamedi sam. Nëse imled kit bashk, a, a mund tru, munët, tru. Zër, të mund gatru, mund, asnjëherë që ku gatrua. Përandë Zot, ti më nxjer për shemb 200 ditë. 200 ditë. Për një ha. Dhe i pari mosbuto burzimet 198. A 15, as 150, a si 10. Kit kit bash, a do të ish aku, krij të hashin ku vjen te punda të shpjegimi. Pos Ahmet Ibn Muhammad Ibn Hanbal Allahu mushiruh thot al-Marudhi ah akecente Sufyan ibn Uyaynah thot po thot kum dëgjueset ka raht fikth thot po thot se ka raht fikth do nga grumbulli i madh i njerve do duke prit me shkujtë Sufyan ibn Uyaynah kis Sufyan ibn Uyaynah do jetar i madh jetar i madh ka mbsutë ky Ahmed Hanbali Ahmed Ibn Ibn Muhammad Elhambel Thot e, Ka thonë Sufjan imni ujejne Apo Sufjan E thëuriju Kur ka Ndru jet Ahmed i mëhambeli Ka thonë shumë vëridjetarve Qysh me ka dhut ashtë hadit Kur ka dekë mëj mirip i tëne e, Qysh me ka dhut ashtë mo Haditin e pingamberi sesillim Ku kulmi tëre Maja e tëre Maj ditur i tëre Ka ndru jet Ka mbos frikë tani me ka dhut Se dhe zër, Ahmed i l'Hambeli, ka dit imë imtësin, cimë, e imë cines, ku më nëtë me hi diçkat defekt në hadit për nga Mberi sallatës sallam. Ushimu, e, e ka njoft me përpikshmëri martëlar, a është kjo haditi për nësama për ja? Dersa e ka në piti sa njerës, pika e diti kështu, pika e diti kjo transmitus, kjo transmitus, ka thana, kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo Këtë dhurat për Allahu të bareke, me mija, me qindra, njërzi mi dit detalë, detalë, kush ataku, me cilin atakuhe, a është i besushëm, a nuk a i besushëm, cili ka mujtë me manipuluhe, kështë të më radhë, a e ka dëgju a, ka dëgju, a e ka shlu, shlu transmitimin, nuk e ka shlu, meselet më loja, adhe ka dhanë, kjo është dhurat për Allahu të bareke, vëtjara, Ahmed i Hanbeli dhe zërë është mesele, dhe më nuk e di që ka duhet me lanë, që ka duhet me smelanë prej, ase që ka duhet ta... Ta tregojna Preja soj që ka është përmend për Ahmedin Vlezër Ka qenë prej imamave katër I vetëmi fukara Me Buanife ka qenë zëngin Maliku ka qenë zëngin Dhe Pam Dhe Shafiu ka qenë zëngin O me Satar zëngin I pasër Dërsa Ahmedin Vlezër ka qenë Kullmi i fukara lëkut Ska pasë ma fukara se Ahmedin Hanbeli Dhe ka nëndën djetartë Jo fukara Fukara Dhe mëndon I cili Ditën doni har ka ndodh që prej varfërisë e ka shtyë agjërimin nafile. Çka pas ska më bëri çiftarin e ka e ka vazhdu nesër. Çka pas ka më bëri çiftarin e ka vazhdu nesër. Është mërad nga fukkarollku i madh. Ataj ë tregon Imam ë Zehibiu nga një prej xhallarëve të kohës së Imam Ahmedit, thotë ë ismi më Ahmed Hambeel dhe për një ar humbi. Humbi. Nuk e dish miqoa. Sot e jetëm pas disa ditëve në një shpellë. Shpellë. Sot në shkolla ona dhe e pash Ahmedin. Do i thash selam aleikum. Aleikum salaam. A dhara i thash aqo mund si me hi? Fa prindesh pa. Fa prindesh pa. Falem ndoza ferskenë. Thodhimom da viu kjo kjo është sakt ga i mam Ahmed. Thot dhe umbulu me një loj shilte me Loj shajakja, jo shka ullet Thot dhe umbulua Dhe kur hinë amrejnë e i thash, qka për mdojt Tha mi ka në vjetë teshat Dhe janë të prit, janë të prit Allah u gjiluale me më qurë dëni Ndi Thot, që pare, apo që une për shke për plejtesha Ka thonë jo, vesh me fitimin tem Ka thonë po që shki me punu ditash Ja asë së ndeles, asë në lëviz Asë në lëviz Azara thot i premtova para, thajë jo. A të shkoi blejtësha? Thajë jo. Ja kanë theshë, thot, atere, e kanë vjetësh edhe zën. Thot Azara, eh, më tha mua, a dom, do të më shkruaj të hadithe? Me të shkruaj të hadithët, më paguam. Guptimin, jo më paguam hadithin, po shkrimin. Se neshi, nat bot, nat kollazer, sigurinë më shoh ti ku shkon ban libra apo fotokopi apo diçka. Apo e paguam. Ta një ka thonë, a dohën e të qkrui diqka E ti pas taj me ata Ma pagun Thot, po i thash, pëse Pëse pengushton dheri nket Nket nivel bisejten Pëse s'pi pranën pasurit Ka thonë, jo, vetëm a jo, e cila është dirhem i jem Dirhem, dhe zër Kur Ahmedit Hanbelit dirhem Tuj, që se ka punu me djersën e vetë Nuk e ka hongër Kur nuk ka pranu diqka Që ka vetë se ka punu e, me, me hongër Që du të, të shofëmi, që farë punë e far puna ka punuar. Andaj thot ky transmetuesi thot derisa u detirova, domthon aj me mshkrujt, domthon edhe me me e shit ata dhe hebiju, me jemenit, nxans, dhe bon, me dhe me i ble disapre prej peit kav. Thot Imam Zahabiu ismi me Abdul Razak. Ky Abdul Razaku es hoxha i Yemenit, Sana'it, dietar i madh. Es nzanse, domthon Ahmed i nzanste te Abdul Razaku. Do ta vjen disapre Meselive. Tho ta dure zaku Ishmi me Ahmedin dhe na i fali namazin Dhe u habit Seha U habit namaz Unë ju ka nga tru diqka Kur e krytëm i thash Që ka ndolli Ahmed Pse u, u nga trove Pse u harrove Tha më tha që tri dit s'ka më ngërbuk Harrej se ka ndoll nga jo Plokçtia e urijës Asa nuk ka planun gjërë me angër, poshtë diçka e cila e ka ditë me atë, domthon, perceptimin e tij, që është sigurt halal. Halal, domon me me bot kuptimin e Ahmedit. Edhe pse shpesh her byt, duhet, ka njerëz kur e kanë bëjt, atë çështë duot, ka thonë jo, çështë unë kam çef. Domon, jo që jo keni po pasulit arram. Se njerëz janë ngushtu. Në shoqëri çsto atë na çka po boida? Aboim haram. Jo, jo, qalo, nuk kanë haram. Qalo mund po çën këtu. Unë e e shoh më të mirë këtu për veten, për veten time. E ka xjell Allahu te bareke. وتال قacinje predatorut të mbyllë muslimanëve e ka pasem në Jezid ibn Harun këti Jezid ibn Harun një Vezër, ka plan, bëmë, koha, nuk në e vezir ka qen plan do të thonë por ko nuk na ka mundsuar me fort për këtë njerëj këti Jezid ibn Harun kacinjeri i cili ka pas frikën khulifat dhe thuat se mamuni s'ka muajt me shpreh mendimin e vet te bidatit derisa ka vdej ky njerëj dhe kur i kanë dhënë ato për rreth Thuja, nxjere bënë zyrtare, ka thonë jo, dorashtat e xhall Jezid ibn Harun. S'më, ju katut, në limit. Eksemerat, këtu lëza pikaka ard, pa i Allahu që lë. Allahu ka vendosur në zemrat e njerëzve xifri respekti. Thot Jezid ibn Haruni, por shkruajsi i njerëj, domon që banta e gare do një herë. Sigurisht që vërmëndan problemet dietare, me një lloj humori, me një lloj, me një lloj zbavitje. Thot Jafer ibn Mejmun, ibnul Asbah Ishmi të Haruni, ish me te Harun dhe ishte nje predikatar i quajtur El Muajti edhe Abu Khaithama dhe mese ne to do ishte edhe Ahmed ibn Hanbali. Fa dhe filloi me bo muahabet te Jezidi dhe filloi mishludi sa prej kyte humoreve hajgarove vërteta se ti prmendem se si do kan. Atara Ahmedu u largu. U largu pak nuk ka pas se fmi bo kta hajgar. Ka qenje ri ashtu e ka pas me dhepin ashtu e ka pas e... Të menduarit, ashtu e ka besu e ekstomerat Dhe u largue, e, e ka alë më murë ilmë Atëherë, kër i thanë, ku shë qaj? Qa u largue, i thanë Ahmejdi Kërë ka thanë, Allah ju u zohë, pëse s'kaldzoni? Allah ju drejtof, pëse nuk më kaldzoni, se s'kisha ba e gare Un, Në prezencë në këti, zdo, zdoet më i ba këta, këta e gare A dhe do t'imam dhe e biu, je zidim një harun, këtë kë njeri madhë As ka pas free respect, up our respect for Ahmed al-Ambil, qoftë ne kalzom në kujtjat e nënëshës, nuk i vaj këto, këta egare. Dhe ka pas dhënë një vlerësim, një vlerësim shumë klar të qartë tek njerëzit. Ka pas dhënë vlerësim shumë të madh tek njerëzit, saçi kanë ardhur nga djemtë e tij, ku ju ka ofruar dikush doni ëmëlsiri, dhuratë, apo një, dhurat, një ushtim pak më të mirë. Thotë, "E hajshim tin zë bavos ton." Senë çortoj kë. E hajshim tin zë bavos ton, ku neve dikush doni dhuratë. Anële, a nëre do të përmejmë nga fundi Pat para se mendru jet Ahmed ibn Hanbeli Pas fitnëve që ka ndodhë shumë Njëri prej khulefave E cilë e ka posim e l-mutewakil Al-Allah Kë njeri e ka respektu Ahmedin Dhe i ka që dhurata o Ahmed i kur si ka pranue Njëri prej ditve atë shumë e ngushton Khalifja gjali veti pranon Njëri prej tërë, Salihu Kër e mërvesh baba i ti Ahmed ibn Hanbel thot, A ka pranur dhurata pare gjali em Gjali tjetër Ato munon po. Ka thon buka shka e ban Salihu mos ma bëni më. Buka shka bon te Salihu unë më nuk e ha. Pare hallall vëzët, pare hallall. Po nuk e kanë. Kam thon më s'më mor, po. Asnjëri i cili kanë pas, që dha shumë vëzët, Krishtert, Krishtert te asaj kohe ka thon Ahmed ibn Muhammed, imam i dunjas. Krishtert do ta përmend me lënë Zoti te bareke وتعالى. Ato që kanë për asaj çka e kanë përmendur për Ahmed ibn Hambal. Thot Ahmed ibn Sinan el-Katani Nuk këm pa do një njëri ha, Që madhroj Dhe nderoj Dhe a for ti Mezglisi ishte i qetë Si kur kur ishte aty prezent Ahmed ibn Hanbeli Kër ka qenë vëzën mezglis Kër ka qenë i ullur aj Kënë njëri ka pa plot mezlise Pse thot nuk këm pa Jum ullë shumë vejnë Në po kërë ullshme të Ahmedi Kishtë një loj Kishtë një loj në ndryshe Ndryshe ishte klima dhe Dhe atmosfera Thot Thot imam dhehebiju Thot dhe Ky parasysh se Ahmed ibn Sinan el-Katan E ka pa po Sufjan e Thorin E ka pa po Imam Malikun dhe Mnugjurejqin Me gjithë kësa e ka thonë këtë fjallë No ky Ahmed ibn Sinan Ka pa po njerëzë dhe më të mloj Me gjithë ka thonë Sin me gjithë të Ahmedi të ishin bënëntonte qetësia, modhrimi, respekti, s'kemi pa. Ka qenë njëri shumë i respektuar në Mesin, në Mesin e njerëzve. Thot Kutaybe, dihetari i madh i muslimanëve. Thot, "Khayru ahli zamanin Ibnul Mubarak." Më i miri i zamanit tonë është Abdullah ibn Mubarak. Abdullah, imam i madh i muslimanëve, imam i madh i muslimanëve. Pastaj ky djaloshi, pastaj ky djaloshi, kishte për çellëm Ahmed ibn Hamble. Ky është për qëllim Ahmed Ibn Hambeeli. Pasaj ka thonë: "Diejeni se kjo është ajo i cili e bart sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur të kishte jetuar në kohën e Sufjanit, e Thaurit dhe Auzaijit, dhe Leith. Kë janë titujt moi? Kë janë titujt të moi? Kë kish më qenë i parë? Sikur të kishe tu maharat, kë kish më qenë i parë? I kanë vënë dikush Kutaybes. Ti a ja e fut Ahmedin te Tabeent? Unë Përmejme ti të i të, të mdojnë Ti e e fut Ahmedin të të bëjn, thon, të të tëra, dhe të të bëjnë Ka thonë bile më matë të mdojnë të atyre Edhe së kënë nuk o të të bëjnë Ahmedin Hanbeli kalinë në vitin 164 Nuk o të bëjn, nuk o të bëjnë Me zitha edhe kutejbe Gjitharën imanën muslimanëve ka thonë Unë e logaritin nga të bëjn të bëjnë të mdojnë Nuk o të të bëjnë Mirë punë nga vlera e madhe e Ahmed Ibn Hanbelit Thot imam Shafiqiu Ad Dhe i kam taku ulemat Dhe kam dejt me ulemat Dhe kur kam dal për Bagdadit Skum lan njeri më të dishëm Dhe më të mirë Dhe mësë mirë të që e kuptan fejnë Allahu të bare kjo e tëra Dhe mësë qënti që i tu të të zoti gjelë gjeleluhu Se a i djali Ahmet ibn Muhammed ibn Hanbel Rahimahullah Dhe e, Imam Shafiu vëzër ka fjartë moja për Afin Hanbeli Dërsa e ka në tansë Ahmed i kamësu të shafi e ju Ahmed i kamësu e te, tek Tek Shafi e ju Andë e ka donë së kumë lanë njeri më të dishëm Por fejnë Allah u të barë kjo e tala Se sa Ahmed ibn Hambeli Do gjënë e tani këtë trasmetim shkaj e bjen Ima më dheb ju Ka qënë njeri Ka qënë njeri I qua i të lë bishër e lë hafi Bishër e lë hafi Ki bishër e lë hafi Ka gëzullë vë dota nga Ahmed ibn Hambeli va Tahmidit e ka lavdruar. Dhe një ditë prej ditëve kty ka qenë Mocanek. Në ditë të ditëve i kanë thonë Bishr el Hafid. Pse spe krijin edhe ti punën e Ahmedit, që po ban sabr, për thotë atçka duhet, biu del Karshi, domthoni i tharën të bidatit Mu'tazilive, Xehmive, eks te marat dhe po i rin Karshi padrejësive, çikoç e ka thonë Bishr el Hafid. Ka thonë jua doni që un ta lujë Rolin e pengambarve Qikë këtë dhe zër? Bishar -Hafi, madhi, byt, e hafi, djetari madhi muslimane dhe Kërë e kanë bytë, pëse s'pe banë dhe ti punën e Ahmedit Ka thonë jua, po dhoni me mgrit mu në pozita Shka i krinë pengambar Kjo fjallë shumë e madhe dhe zër Mënë këqa pa thotë bishar e hafi Punën shka e krinë Ahmedit Pengambar të e kanë kryo dhe zër Punën shka e ka kry Ahmedit Ham, E kanë kryo pengambar Sabër i pa I pa qift Sabër i pa krasuar me dhe nj Ilmi pa krasuar me do një ilm Jetë modeste Jetë devotshëmërije E pa krasuar me do një jetë Meri kreti mamat Krasoj e dhe banë një nëlloj uh, Baraspeshimi Shikokut dhe le Ahmeti dhe shikokut dalin tjerët A dhe dhe dhëtë mi njoft E pasaj me thonë Unë janë me Ahmeti është pa kësa gogja Gogja vështësi Ka shenë i djetar i Egyptit E kanë qujtë dhënën Dhënën e lë Misri qe qajemin Thouban Ibnu Ibrahim Thouban Ibnu Ibrahim kur kanë shkuar diyetart në Egjipt i kanë ka thon Dhunun al-Misri ka thon si e kemi zotnin e ulemave Pustep Rahmeidin pozo se kemi zotnin e ulemave u qyshom Bagdad Ahmeti zotnia e njerze i kanë dhënë ze dhe ky ka qen prej titujve të më të se ja kanë dhën Ahmet Ibnu Hambeli thot Ma Roudhi thot Ma Roudhi dhe nga Ibnul Medini thot më ka më ka urdhëruar Zotnia jam që kur mos kazoj hadith posa nga librit. Më jese kanë dhënë hafizat dhe zot. Por më thot Ma Roudhi thot se më ka urdhënu Zotnia jam Ahmed ibn Hambeli hoxha jam. Që kur kazoj hadith me lezhu me lezhu nga librit. Andaj Ahmed ibn Hambeli dhe zot për më ruit zemrën e tij na ka kazoj hadith me librin gjithmonë. Kuroka Gazu Permanc, Akit Permanc që ka ditë. Po seca Gazu bi librin dhe zon, por më rujt zemrën. A mundesh me pa lëndogë tani, një njeri ulët, atë i kallzon për shembull 5000 transmetime, hiç pak synë liber. O libritin zemrat dhe ka përgjegjësi që ka ajë njëksëmërat. Andaj ti mund ka shkruar nga librin. A do ju ka thon zonsa vet vet, kur mësoni Permanc, lexoni nga libri prap. Çe taruni veten, taruni modistin e Juve. Madje ajo është edhe fit në për Hoxhë. Kur i di gjërat këtpërmendsh. Kur i di gjërat kërej për përmendsh. Andaj u ka ndodhi sa pritjetarve, sprova, domthonë t'u kaxhu, hifs, hifs, përmendsh, deri sa ka thonë, domthonë a kosione, çimë, moment, i tha këtu, por moment u ka ndalë hifsi. Apo ti jund do plot dhe avizave dënyata, zot, por moment mundet më undo. Ashtu është taqat që e pa Allahu te bareke, votala. Andaj nga urnu, zotnia jam që ku t'lexoj libër, ku lexoj hadithe me lexu nga Nga libri i, i shenuar Thotë Muhammed ibn Musab Njërë përgjatarve të muslimanve Thotë Një e goditur Që i është dhanë Ahmedit në shpin Ditët e sprovës së ti është shumë ma e madhe Se sa ditët që ka i ka jetu Bishër e ibn Harith Ky bishër e ibn Harith dhe zër Hinin pak në internet Shune bishër e bishr ibn Harith Djetari madhë i muslimane Vetë Ahmed i ka full fjalë të mdoja Për këtë njeri Aqë shumë e kam pa dhe zërë Ahmedin të madhë E kam krasu me, me titë të zëtë njerëzit Sikur me thanti Ebu Bekri, Omeri, që titë Andaj thot imam dhe hebiu Bishër adhimu lë kadr Këj bishëri e ko kadrin e madhë E ko namin e madhë Dhe, dhe Ahmedit që të ashtu E cili e ma i mirë të Allahu Jalojnë Allahu Imam dhe e biu donë me e boni një loj baraspeshimi Një loj baraspeshimi Cëllja ma i mirë të Allahu E lojnë Allahut të bareke Vëtala me gjithë se kanë qenë dytë imama Thot Ismail ibn Khalili Si kur të kish jetuar Ahmed ibn Hanbelli Në kohën e bivet Israili Kish, qen, kish qenë ajet i Allahut Kish jetu kënë kohë atjera në, në popu i tjetë Kish qenë për ajeteve të Allahu të bareke vëtala Ajet që ka do më thanë dhezër Ajet që ka do më thanë Aja dhe më tonë, kërë shëtja ata, urzosh Qështë ka thonë, pengamberi sallallahu Aleju sallem, aditë në që e kanë zhëri imam Ahmedi kathon, allahu, Ka thonë, bëhuni asin njërëz Që ku t'ju shohin njërëz, i kujtojtë allahu Gjellë gjellë allu Ka njërëz vëzër Ka njërëz kërë shihët I kujtojtë atyre tjere që e kanë bërë këta I kujtojtë allahu Të bareke Të bareke Vë t'ala ta Thot, Ibrahim el Harbi thot, uh, i cili kanë di disa njerëz dhe janë gjum në kom. Njerëzit në kom, ata i kanë thonë wallahi la ra ibn ujeina abaka laqama iley. Ata i kanë thonë djalit vet, domoshta djalit e Ahmedit, i kanë thonë mi pasporë ibn ujeina çiftin e Babustan, ulemat më me pasporë Babustan i kishnin në kom. O ti të thoj të më që kanë kalu, sikur ata takshin pasporën tan, i kishnin në kom. Kta nuk e thonë vezirato por më apo çefin Gjallit vetë Apo mi abo qefin Ahmedit Po ata kam po se Aqin madhush kjo imam Me pas jetu kin kora të hershme Ulemat më i kishinit në kam Nëse kam po frikën për Allah Utebari kjo e tana Qka e ka Qfar e ka Kënjeri Ado kjo ka qenj më dhezër Preja soj qka Tashmetohet nga Ahmed Ibn Hambeli Sa i përket Edukatave të ti Tilsive të ti Qfar tilsi ka pas Qfar virtuite ka pas Përmen imam dhe e bihu Një numër të mad tinë. Thot Ahmed ibn Sinan nga Ahmed ibn Hanbali thot se ka ard ditë e krizë i kalon 90 të tij në hipotek. I kalon, s'ka s'ka pas, s'ka më bó, i kalon 90 të tij në hipotek dhe u kanë i mua atë rëshkamirën me dejve. S'ka pas para, kam et pa para. Ki ka buar haç dhëzër pas har Ahmed ibn Hanbali. Pas har ka bhu haç në Bagdad. Deri në meke 1.600 km Në kom 3 her ka bon në kom 2 her me Me kafsh Me dejve 3 her ka bon në kom 1.600 km Andej edhe këndej Andej edhe këndej Një ditë për ditëve Ka mejtë një men Pa pare Ska di që ka me po I ka po të njështë du, duke u mor me dejve Ka thona ka munëci mu me më angazhuju Dijë që ka punë që e unë i lanë në allët do më në shka posa shka me lanë ipotek unë si garant ka tonë punoj diqka që të marrë diqka e të vazhën rrugën a dhe thot imam dhe hebiu ishtë të maja e asketizmi a më në shke para më duhe me mejtë në rrugë me unallë dikujna a, a, a më në diqka të punoj angazhëm diqka vetëm të fitoj diqka shka me lanë në garans në allët shka posa shka me lanë në allët e tina Nalët e tina Gjithashtu ka ard nga Ahmet im në Hambeli Ka ard dhe bëdon Mija i ti një ditë për ditëve Ka hite Ahmet im në Hambeli Edhe ka pa Ahmet im në Hambeli Nduke qenë një mërzit që Dhe i ka than Odi alivlajt tem Qka është kjo mërzit? Qka është kjo Kjo mërzit? Ka than, ti e imam, ti e ashtu Allah e të kanë grit e, Namin e ashtu marat Atari ka than O, agja jem Ka thonë, tu bali men e khman Allahu dhikra Mirësia është për ataj cili nuk e njohi njërzit Mirësia është për ataj cili nuk e njohi njërzit Me pas pas mundësi kisha hup Me pas pas mundësi dikon me shku me hum Kisha shku kisha hup Unë ka thonë, kjo është fitne Me të njohë njërzit do sh fitne Unë me të njohë njërzit Me të dal nami Me të përment emri, imam, hoq, djetar, muhaddit Kjo është fitne A dhe ka thon, Maminësh me së p뇰 njerëzit. Matim, ke ka pas për shëndetë zot, mos bërën fitne. Mos i sprovot zemrën, mos i lajtitë zemra. Tjesë e pastër vetëm për Allahun te bareke ve taala. Allahu zot, ngasë, kjo çish më kuptua këta. Për shembull, marrën çdo san, pak me dallëmri. Atësh ka më domunon pasaj mos me ta vënë dikush at titull, ti vrit zemra. E ku livrit e zemra mundësh me up të Allahut te bareke ve taala. Allahu zot, ngasë, maminësh mës me, mës me pas emër. Thotë Ibn Abi Hatim Në ka të regu djali vetë Salihu Thot e kumpa o babën tem Duk e i morë disa trusha E ka të regu qishë hante buk Ahmetin Hanbeli I mirë të disa trusha ja, ja u largon të Ja u largon të Atë pluhurin I vendoste me një en Djetër Ju hedhë të pak uj E mirë të pak krip dhe hante Trusha të bukës me pak krem, me pak ujë dhe e hante. Dhe Ahmet Hambejli thezër, atë u ka drudit padrejtisë, haramit. Asajtia është 200. Kan me ditë thot Gjalivet, kemi me ditë ar shumë krizë. Ç'kish me çka nga angur? Ka shku baba jon aty ku prodhohet miell e grur, kur e kanë bë aty. Ju ka thon at pjesën çka nëse një pjesë jeta do e djujit. E djujin ata. Ju ka thonë atë pjesën qëka e gjunja, ma i përni muhe Ka shkuj e kam ledhë që ata Ajo shka atë për atë okon Në mundë bon, në gjuët ajo, mbetja Ka thonë e ka morë që ata Ka ardë dhe kemi bërë buk dhe kemi hongër Gjërat që diqme nga Ahmed i më në hambej Andë dhe thotë, Salihu, baba jem Kështu hante, kështu hante buk Dhe thotë, kur i bikë e dikush, do një shejk Apo do një ftu Apo do një pem Pre pemve të Bagdadit nuk i hante. Nuk i hante, thot po, s'do një herë ka ndodhur me hanger, do një lloj ë kungulli apo do një lloj bostani, çalçi. Ndodhte donjë herë me hanger ksa. Ase jo çikapo vazer, do të kuptojm, nuk i ka bë haram aj. Të an xënat hallolle. Po pse i parme ndjalivat? Un be friqes Allahu xhel xelalu. Do të thonë, "Që nimet i madh subhanallahu thot me hangerun e tash, shega. Me hanger ftydon, nimet i madh. Ka pos dronë dron Allah të bareke vëtjale Dhe këto djetar dhe zër i kanë nda këto mesele Ka thonë njëriju nëse e din që a halal Dhe ja nuk i thot njërzve aran Lehoj njëriju me, me, me i pos dronë për vetin e tina Disa prej, prej gjëllëve Thotë Gjalli tina Në ka tregu boba janë Se nana jeme Para se me qenë Dhe mund salihu Thotë ka punu e Dhe mund e, roba qepse Ka qep Me pejnë, Ka bo, do më dhëmë, Loj sitari, Sigur këto mbulesat, Perëdë që e kemi neve, Ka thonë, dhe i shitte, Dhe me këta kemi fituve. Nën edhe nën a vetë, Nën a Ahmed, Po edhe gruja vetë, I kanë dihmu Ahmed dhe zër, Njëfar, Që ta vazhdojë rrugën e ilmit, Që ta vazhdojë rrugën e ilmit, kan qep, Kanë qepë, Qa kanë posë me qepë, Ose robë nën a vetë, Kanë qepë roba, I ka shi Babës thëmë, jek shtelan, dhe mëdhën, baba i vetë, Muhammedi, jek alan baba i Ahmedit, një duçan, nga jo kanë morë dikun 6 mita po shtatë më dërhen, qëra, një, një vend i vogël, për jasaj kanë jetu e, për jasaj kanë, kanë jetu e. Gjithashtu, thotë gjali tina, baba jemë shpeshëherë hante, dhe më ndo njëherë hurme pakta, edhe shpeshëherë bukën e përzinte me, me ufu. Apo me njënëlloj vaj Shumë pak sa menëgji Dhe me ta hante buk Dhe me ta hante buk Andaj dhezë dhe të dasho më në fund Dhe dasho më në fund me rejnë Allahute Barë e Kevëtara Kërë kërë vjen pas provës Dhe smuët Ahmedil Hanbeli Vjen doktore dhe e shikon Dhe që ditet Qa ka boki njerët të njete E ka, ka mytëve të vete Nga jo jetë modeste Nsë ka i shmëri modeste Qa i ka boki qi qi qenjerive vetes. Atë do ta shohim me lenin Allahu te bareke we teala. Thot baba Jali Tina, baba jam, kur mintë abdes nuk e lën dedikat me i ndihmua. Nuk e lën dedikat me i ndihmua. Pse e thot kta? Se njerëz kanë pasën me ndihmë, zot. Sidomos kur apo pla. Ne afrua ujin, më afrua nevojat që ka pasur, abdesat nuk e kalon kërkan, kur me ka lan kur kan, kur më i ndihmua. Derisa ka pas forc, kurse ka lan dedikat me i ndihmua. Thot, edhe ndonjëherë isha ismur Dhe e mërë të një gotë uj E frinë të Dhe më thonë të pije dhe laje Ftyrën edhe dur të tua me këta Mënë djemë të vetë I ka mor ujnë, i ka fri ujnë Dhe ka thonë, lanë e ftyrën, pine këtë ujnë Dhe mënë i ka edukua Djemë të ti me, me liber të Allahut Të bareke vëtërë Gjitha shtë të thotimam dhe e biu Prej e debit të Ahmedit është se shpesher Ka mor në loj e, në mën, e, Shati Dhe ka dal njështë ku punoj Ku mbija dhe Dhe ka thëna ka mundësimi dhe ndihmua Pasaj me mpakujt Këto vezër Nuk janë qëdishme për shdo njere Po kur thunë për Ahmedin janë qëdishme Sa i ka mujtë me një gishtë Dhe vezër dunjaja mjarë që aty Me një gishtë Abdur Rezaku njënë për e gjallarve ti I jemenit Thot i ku më afru I ku më afru Ahmedit Sa po do pare Sa po do pare Veç mund thuje unë t'i bije Ka thonë, leje këtë më abet mëse banë kur këtë më abet Për atë që ku marë, ka marë për hadith, e folin për hadith Imam Shafiju i ka propozu mu bo gjikac me urdhët khalifës Ka thonë, khilafeti për do një gjikac Bagdad Ska dhe meritor si ti Që i ka thonë Shafiju, ka thonë, ohogja jem Edhe njëherë, si të mabash që këtë më abet, onë e të shifë mi më Konë dhe zërë, o konë, më habë, s'ke mujtë shka dushë mi fola tina Gjen, si odhë, po, këto ma vetë më s'pipanë ma Ma bëgjit katë ma, Sit ma bëgjit dhe njerë Unë në më nukar A dhe ka mor Ka mor man, Alete Dhe ka shku dhe ju ka një mu njërzve Në për toka Vetëm dhe vetëm Me në djerë A dhe të imam dhe hebiu Punon të medorën e ti Dhe fiton të medorën e ti Punon të medorën e ti Dhe e, Jeton të medorën e ti Teri sa ka ndodhë vëzër Ka ndodhë me punu me Medru Ju ka prej njëzve drumë Ju njëzve drum, jo, jo bled, një. ka mbledh njëzve drumë Eksumeralë Ju ka mbledh Ka shku ju ka tha njëzve Shka, shka muj me të njimu, një mu Normal me, me pages Mbledh me që të drumë Shta është i mbledh? Ideja vëzërte imam i më bëk të punë Imam i muslimanve A do shumë djetarit kanë tha O, oh, Ahmed O, oh, Ahmed mo, Ti, mami, i ledh Jo, jo, ka tha Unë që shtu e fitoj Që shtu e fitoj Edhe ki ka qim Ahmed i më hambejli Thot, jali i tina Ishbashar e kam dëgju ballën tan duke thënë o Allah shpëto na, o Allah shpëto na. Ishbashar thot babajë më thanë tashbi, o Allah shpëto na. Shpëto na prej xhanemit. Allah na shpëton të gjithëve. Allë Ahmed el Hamel el Nazar o njëu për njëri i si cili ka përmend shpesh Allahu te bareke vetala. Malli në shtëtinë nuk ka bosk, pos Kur'an, hadith dhe përmendit Allahu xhel xhelalu. Përmendit Allahu te bareke vetala. Thot Marruzi i thash Bah Ahmed ibn Hambalet, sa shumë njerëz i lutën për ti O Imam. Sa shumë njerëz i lutën për ti O Imam. Tha, më tha Ahmedi, ndoshta a je kurth për mua. Se njerëz kan thënë Allahu mushrif Tahmid, Allahu ruh Tahmidin. Allah i fjalëve drusë shum do. Edhe këto njerëz vetë ka thonë, oh, sa njerëz i lutet për tyje. Ka thënë ndoshta unë kë kurth. Do, nuk nuk nuk zan, nuk ju duket çështoj, po ndryshe. E kështu me rar Atere, thot, erë një ditë për ditëve një, një njëri nga tërsusi Një vend prej vendëve të muslimanve Në disa kufi prej lutëve që janë bo me, me romakët Thot, atë të tregoj diçka O, Ahmet, që këmë po në rovët e muslimanve Thot, që ke po? Thot, i vendosë shmi disa katapulta, men gjanik Luftë janë konë Thot dhe, normal gjujshmi, Bismillah Bismillah, shpash harë nuk e roke Ndese, ata kanë po të të të kalat, fuqishme O konë problem, ka, kanë gjatë luftra me vite Kanë gjatë luftra me vite Tho dhe disa prej muslivan me Tho ishit, Bismillah Që ketë guri nejmërt i mamahmejdit Tho shka kemi gjujt në mëntan Gjithmon e ka roke Shka kemi gjujt në mëntan Që ta pe gjujt në mëntahmejdit Tho gjithmon e roke dhe fitojshme Që i ka tham eh, Ahmedi, thot e thot djali tina, thot më rudhi thot ju prish babës babës tem ftyra, në më mërzitëte e thonë të ishala nuk o kurth ishala nuk o kurth që e ka përse dhe me këta një, ishala Allah nuk më ka po kurth në guptimin, mune më duk i mirë të njërzje nuk japë qashtu ishala, ishala hajrë kjo ishala është kjo, hajrë kjo kjo punë thot imam dhehebiu në khurasan është përnda lajmi se është Mbagdad në një njeriu i cili ngjason me laçeve. Edhe pse këto në fund do ti do ti shpjegon Imam dhe e bju se si ka ndal. Se njerëzit thasën dihet gjithmonë kur e shohin një njerëz të, të madh, edhe pastaj edhe fryjn, frijn fjalë. Disa pretorë kanë thënë është për nda se Mbagdad është një njerëz i cili me shikun një herë ata t'mjafton për ibadet një vit, mos më bë. Është me shikun një herë njerëri, mjafton ata mos më bë a uh, mos me boj ibadet në vet apo është e barabart me ibadetin e vet thot Imam Da'eviu dhe kjo është e prem i cili nuk i takon madje Ahmedit nuk i ka dashur atë pun kjo është e prem mirë po thot i arçëtoj njerzit thot Imam Da'eviu sepse ka qen nga dashuria që kanë pas për Miqta Allahu Xhel Xelalu këto fjalë i kanë pun si me laç si ashtu i kanë pas gjithçka për me thën nga dashuria për për Imam Ahmedin gjithashtu lazer çaj kanë do Ahmet, kjo është meselesh shumë e madhe. E kjo vërtet argumentoj vëllezër se kur Allahu xhël xelali do një njerëz, si ka thënë pejgamberi alayhis salatu sselam, kur Allahu e doni rob e thir Gjebrailin dhe i thot o Gjebril, o po Gjebril, dëmra. Dë faksime. Unë e du filanin, duje edhe ti. E Gjebraili thirr ke banorët e qellit. Allahu e do filanin. Edhe unë e du Dune edhe jo Pas ta e dojnë këtë me lacet E pas ta i zvratë respektin to Ka thanë sallallahu aleyhi sallam Nëse nuk është ki njëri dhe zërë Ku shë janë ata njerëzë Qikoni këtë rësmetin Thotë me rudhi Kurishtë i smutin më Mahmeti Norma kjo skenë ma vonë Do të ashohme ka fundi jetës Kurishtë i smutin Ahmeti Edhepse i më më dhe bjojë bjen Thotë ardhë një doktor Kryshtar Ose përmendin më më shafio ka qajtë Arë një doktor, kryshtar, e kishtë dhe me veti një prift E kishtë me veti një prift Dhe po kërkon leje prifti me hinte Ahmedit Hambeli Prifti dhe Të është musliman, që ka li prifti me po? Ahmedit Hambeli, këmë musliman, imam i musliman dhe Atërë, thot e futa me, me mjekun Mon e ka përdor si simsit me hinte Ahmedit Edhe e ka në pritë priftin Që ka po do me lipë të Ahmeti? Ka thonë që sa vjetë shpresoj me pa po këtë njeri Mardita me pa po Ahmet ibn Muhammed Ibn Muhambel Edhe i ka thonë O Ahmet Jeta jote Qifti jote Nuk i runë është musliman Me prezencën ta një të rujtë edhe na Allah unë arunë së ti e gjanë dhe neve Allah unë arunë edhe neve Së ti e gjanë dhe neve I e, i e gjallë Pastaj, i ka thonë Ualejsemin ashabina ahadun Illa ve këdharadhi e pik I ka thonë prifti Umon, Me tyja të narujtë allahu neve Ka thonë, nuk di do një shok të e minë Këj prifti, për shok të vetë Për priftat tje Ka thonë, vetë se kejtë janë të knast me tyja Këtë lathrujnë tyja Këtëpse përmeni më më dhe e bi u vezër Për me kalë du ku ka mëri nami Ahmedit Prift Allah Zarkan, a do ki priti ka thon, sa vjet priti me pa po, me pa po Ahmedin. A ka mundi ti tash Ahmed ibn Hambele. Allah Zark, tash më sodi kosh. E po çem masi e ka dash priti çish janë këto njerëzit me trunat shrembrua po. E masi po jo, e do i ka shkavi kët. O jo Allah Z, E Abu Talibe ka dash Muhammed Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ka thon djali jam më i miri. Nipi jam më i miri. Po për shkak se i ka pas ato probleme tjera. A do me dash doni hera i çka san rregull. Nuk domethon se ti s'je në rregull. Shika Ahmedin. Ale ka dawn prit të, me të pahu, o njeri. sa vjetam do të pritme të pa ohnjere. Ti sa vjet? Ka don kejt na shka jemi prej krishterëve jemi të klas me tyje. Dhe kë nuk domethon se Ahmed domon ëh os prej prjetënes të cenova. Hasha wallah kella, e ka ruit Allahu te bareke wata. Allahu gjithashtu ka ard shumë edhe prej kerameteve të Ahmedit. Ahmedi Allahu i ka thënë mustajabu da'wa. Ja ka pranuar Allahu ju lutja. Thot Abbas e duri Më ka të regu Nikomshi i Ahmedit Dhe gjëna këtë gjari Thot Ali ibn Ebi Fezara Ali ibn Ebi Fezara Ka qenë fqin Me Ahmed ibn Handelu Ka shku Kynjeri Ali ju Dhe i ka than Oi mam Që njëzet vet nana eme I ka kom të e paralizume Sun qohë Si punoj në kom Dhe thot Nana eme më tha Sot E pësës për shkon të Ahmedi mi thonë Banë doa Me të banë ja i doa për muhe Ndo shtë Allah o um, mi këtë në kom Dhe i thash dumon, Por o si jena në stejme A të ere Më tha Ahmedi Dhe më tha i nërvozum Si, si i nërvozum Tha kush jena na kush, kush ja mune Unë kam nevoj me ba dikush doa për mu Unë kam nevoj me ba dikush doa për mu Unë kam nevoj me ba dikush Por mua tha dhe e lash. Shkova. Po të rrugës tu shkova, po thash po për kthena në shtëpi. Po të rrugës tu shkova, më tha, "Ka baj mami do për, për nënën tonë." Ka baj mami do për nënën tonë, dhe ka thonë, "O oh, Allah, ktheja asha, çka i duhet." Ktheja asha, çka i duhet. Po të para se më marrin në shtëpi, trokitën derë. Ktoun kanë trokitë derë vëze, nuk e kanë pas për çëllim që Trokitje vjen to horc, ka thon pejgamberi alayhisallatu selam, kur të hënë dikujt në shpinën e tij na, let kallzoje. Isha, ekipon njerëzve kanë merak, me himë e trishtu gruajën e me trishtu fëmijët. Çfarë fekon? O nuk kallzojnë vjen pipit ços dhunjas, nuk kallzo, nuk bën kështu djalëza. Pejgambersi më kanë ndaluar. Ka thon ku të hënë në shpinën e juve, te gratë e juve, kallzojnë uni. A jo me hi aty? Po njerëzve vazer jetojnë subhanallahu eladhim me lloj-lloj karakterash. Edhe trokita nder, thon U ngrit nana ime maçeli derra. U ngrit nana ime maçeli derra, nis zatiet kanë paralizuar me dohanin e Muhamedit. Thot Imam dhe Ebiu, "Wa hadihi al-waqi'a", fotkët ngjarje e tregojnë dy njerëz besueshëm. Kët ngjarje e tregojnë dy njerëz, dy njerëz besueshëm. Fot Abdullahu, djali i tij na. Thot baba jam, kur a koni shnohsh, kur a ka vërtim kur a koni shnohsh, para se më erre. Se nga fundi jetës E kanë rejë shumë, Ahmed Ruhambeli 28 mujë ka qenë mbranga 28 mujë Mësejtë e mave Kanë godit qatë shumë Sa që tësimi një në Britinë që e kanë rejë për i khulafave Ju ka dhimët në tësimit Edhe ju ka thonë atimëve që ka e kanë shtimë e rejë Ka thonë, qëa këna mi thonë be Allah u që e në të rejë njërim Qëa këna mi thonë Allah u që e në të rejë njërim Zajë si ka ditë, ketë detalët e asaj që ka pëndohë Po ato gjallarë zyrtarë që i ka pas Ka thonë këja i devjuma, këja Mushrik i kanë thonë Dhe se kanë thonë i Mahmedet Po thonë ato gjallarë O gjallarë të khilafetit që i e mushrik Ka njësë me keshë se ështëri për toket Unë e mushrik, atë muslimat Unë e mushrik, atë muslimat Ta ma, si do qofë Thot djali ti, Abdullahu Baba jam kërë ka një shnosh Parase me ndodhë sprova dhe parase musmu 300 reqat i ka pas në file Ditën dhe natën 300 reqat dhe masi usmu dhe s'kishte mundësi dhe u lodh nga sprova ata rëthot is breathing niche the paslate niche the paslate besa pra çota na file jashta farzit jashta sunetit pejgamberis a sallam çan çota provoj besa provoj andaj kanear nëse ti ta marr menjëherë s'ka mizan më të mirë se me provu vet ta marr menjëherë se ije dikush deni titull provoj në ditjet e toje sikto provoj në ditë ti hap bukë krip Hapu ke zëjtin Provojnë i dit të me shku me punue Do më thonë Halal dheri në këtë derejgjë Si Ahmelim Hanbejli Provojnë i dit të imi falë 300 e qatë në afile Ata re kuptonë ku shënë këta imama vlezer Se një dit të atina të isu në jeton Kjo vlenë për kej vlezer O gjallar, djetar Për gjithkan që jam armenja që unë jam Ahmejdi Hasha vakella Ndë besimtarë vlezer duhet më konë modest Dhe me ditë këtërin e vetë Nësë Allah u Gjeli Gjelalu dhezre ka përzani blisin nga, nga, nga rahmeti ti kërë lazdruhe Kërë lazdruhe A në kajrun, unë jam më i miri Provoj e dhezre A dhe shiko, thot gjali ti 317 i ka fal, kura ka një shnosh E kuru do pësue i falte nga, nga 150 Thot gjali tina, erë njëri Thot e bismail të tir midhi Thot erë njëri dhe apru im, imam Ahmetet dhëtë mi dirhem Dhuratë Dhe dhurata dhezër është Në shumisët të rastë të behadhat Po së se di ajinën kakar Dhurata për nëse më ka pranu dhuratëm Dhe jepru një dhurat Falemi e këbel Meri 500 Falemi e këbel ja Meri si po, disa Si ka pranua Dhe djali tina Kur nuk pranën të dhurata Kur nuk pranën të dhurata Nga, nga njerëzir Dhe dhullahu Dhe djali tina e kumë pa babën tem, se e ka pas një qime nga qimet e mjekërës për ingamberi s.a.v. dhe trupi për ingamberi s.a.v. është i bereqet shëm. trupi për ingamberi s.a.v. është i bereqet shëm. A të nëke ka është sajtë Bukhari, sajtë Muslim, se kur ka mor abdes për ingamberi s.a.v. nuk e kanë nonës avët mera uji i abdesit ti në tokë, e kanë morë më njëherë. As-salamu alaykum be rrecet suluh pe pynga be-t sallallahu alayhi wa sallam. Fa baba jam e ka pas nje çime te cime e puthte. Çimet pe pynga be-t sallallahu alayhi wa sallam. Ne thuat ne disa transmetime nga djali i tij ne panonin mam dhe e viu se e ka pas nje en e cila thuhet se nje dit per dite e ka hanguar bukse te peynga be alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pase Imam Muhammedi vezir, bon nuk ik larg peynga be sallallahu alayhi wa sallam. Qali ndavitin 200 e 164 dhe kanë dhurë jetë në 241. Domthonë nuk nuk është larg çme pasmet, domthonë diçka nga xhurmat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kam menduase në atë ç'ka met, domthonë të jetë sigurt. Sot për shembun donjë thot, dikush e kemi në çimin, kjo duhet vërtetuar me 100 milion vërtetim, qas është problematikë e madhe. Mirë, po nëse ekziston, në ka dyshim se ajo është për beçetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Alitina, thot baba jam e kishte shumë përdëshire ujn e zemzemit dhe mendon të aty shërimi e ka mendu se Allah u gjilada sh leshon shumë shërimi aty dhe u laon të shpesh me uj zemzemit ona ka përdon ujn e zemzemit si, si shërim gjithashtu vezër ka orë nga Ahmed Khambeli ka than thad më rudhi ka than Ahmedi as një hadith nuk e kumë shkrujt dhe nuk e kumë su vetëm se kumë punu me ta Ath një adit, nuk e kumë shkujt Vetëm se kumë punu me ta Dhe deri se kër e kumë su haditin e pengamberit sallallahu a.s. Se pengamberit sallallahu a.s. Kër ka bëhë hijame Ja ka dhanë shpërblem një dinar Ebutajves Ati cile ka bëhë hijame pengamberit sallallahu a.s. Kër kër kumë bëhë hijame Ja ka më dhanë një dinar një Altan, ari Një dinar Ja don ka më dhanë ati që jam ka bëhë hijame Nëse ka dhash me praktiku së njetin e pengam A.S. Madje Ima Mahmed dhe zër Atë shumë ka qenë i përpik me ndjek sunetin e pengamiri talajit salat e zam Në krizat kur ka ik Ese i ka ndohë një vetë me ik Me ik për e khalifës Ka sprova që i ka ndohë uh, I ka ndohë dhe i ka thonë njënë për e shokët vetë Ashkojmë shpel, him shpel Atëhera i ka thonë Dhe gjithashtu e praktikojmë sunetin e pengamiri talajit salat e zam Ese pengamiri talajit salat e zam Kur ka hikpi me ke live, ku, ku ka bëshe Në shpel Dhe ka nejt me Ebu Bekër e Sidikon Adhe thot imam Hamedi Ska dhe një adith që e kumëcu nga pengameri A.S. Vetëm se Vetëm se qka? Vetëm se kumëpunuhe me ta Thot Jahja Eblimaim Shoku i ti, kolega i ti Monsaniku i ti, vërsnik e ka pas Dhe ka qenë, më më vërsnik Ka qenë ma imal Dhe ku në 7 vite, mirë po Janë logaritë si shok Thot, s'kum pasi qifti Ahmedit Kemi e tu gjatë me ta 50 vjet 50 vjet shok e ka pas fot megjithë se ka qenë më i dish më jon më i mirë jon më i vlefsh më jon masaburli aprinave kur nuk na us mbajt më krenar ndaj neve ja hem nëmain dishmi më madh zon mol majlis ka qenë më i mirë oditso ka më mire më Mi po kurse ka më vetën më ma i madh do sa sot njerëz vlezar wallahi mend se prit pak çero ona çagon mal më... çero ona ti hap meje se ti hap ti shlon drita ta asojka don me thon mesazhin dhe me un e kush jam kush jam jo vlezar Një pikuj, Allah u gjena ka së provuhe Militu disa dhe dhe me shkuthe Allah u të barek e vëtala Kush mundë dhe mi me qenjë Kush mundë dhe mi Nëse këta njerës janë krenuë Me qka më në më krenuë na Me qka më në më krenuë na A ma ato daldismet e kryeve tona Ma ato lastimet e kokave tona Mendo shta Allah u gjena kanë zirë për liste komplet Allah u në rujtë A dhe thot i ban kajim e gjozie Dhe lirën e ti gjel, gjel, gjela, gjela u lëfëm Thot Allah unë duhet me luqë shumë Allahu shpeshen në Quran thët Vëla janë dhuru i lejhim Ka njerë që Allahu nuk i shikana ta Në mujna mu lazëru, mujna mu krenu, mujna mu fadit Por të Allahu qëlluar e ndryshu në mesejlët A dhe thot Ja himni majini Kor Ahmedi Kor Ahmedi Nuk është mbajt krenon dhe neve Me gjithë se dje se jo maj miri Dje se jo është maj i vlefshmi Ek së të mëra bëzër neve dhe të vazhdojmë Kase kemi shumë Imam dhehebiju bëzër Imam dhebij duke ku 400 500 faqe fetvëryi Muhammedin, neve s'kem mundësi më katukrej, po do të mundohemi me shkurtu, me shkurtu, domon du, duke zgjedhë gjëra më interesante diska i kamberment jetar nga jeta i Imam Muhammedit, të jetojmë disa çaste duke e jetuar me fletët dhe jetën e këtij imamit të madh Ahmed ibn Muhammad ibn Hamal al-Shaibani nga Nga djetarë e mdhejt e muslimanve E ljus me Allah unë të barek e vetala Që zotin Njële Gjelalu në këtë ditë të, dit të mdojët Ramazanit Allah unë të nabrana gjerimin ton Të nabrana namazët tona Të nabrana adhurime tona Në mundësën Allah unë gjelalu Mindi këta imam të mdhejt تمسلمانو نابان ىرنا قاد نايڤ تشي قبوك تا دياتارتملهت تمسلمانو ايلوش الله تباركه و تعالى تش زوتي اونجلي جلاله نا ايستون وولننيت نا موساممري ناتنا قادريت ايلوش الله تباركه و تعالى تش زوتي اونجلي جلاله مسلمات كوديتش ان الله تنديهمان يتيما ت مسلمانو الله تيم بولان جاميت ت مسلمانو الله تيلران ايلوش الله تباركه و تعالى تش زوتي اونجلي جلاله نا ياب پرفونديم تامير اكو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين